Jendeanitz bakarrik da. gazteak isolaturik eta pantaile zinguraturik imaginatzen alditugu. Baina bada baita ere, hainbat adineko pertsona bakarrik bizi dena. garrat. Baxarrik hemen badu hoita amarrote bizi izela, senara bat nire, hira da 1913. Ta naiz baitut hiru alaba hasteguz ez hartzen dute dere txua bere. Comme je suis vieille toute seule, elles ont le droit quand même de venir. » Badira aldiz, hainbat adineko, familia dutenak. Horian egoera azaltzen digu, idoia lamujo etxeko laguntzaileak. Espero dute ego behi izago kanen ituztela, bai bakarik izanen dira ego behiko eta zaila izanen da. Bai, itutetxe batzun, un lau hor diren bakarik uh, promenatzeko, ateratzeko, men dira joiteko eta holakoak. Horri ta ez bai, zinez, murranki egiten du, eta bai, zandikak dira ere, ezakitek aldoak dira. Beldur dira, behar gu bezala ez dakite zer den. Ibalzait, nibaiz da hartia da ez dira, ez da eritasunaz hain beldur. Aldiz, konfinamenduak irauten badu, zaila izanen dela diote biek ala biek. Irauten bari badu batzuentzat, ezta kauza hondirik aldatuko, baina beste batzuentzat, moralki ez dakit zer bilakatuko den. Arian ez, zenta, duzun finoman zalsomaza etu, duzan Espanim a la champaño, hiten ahal, dut da, izi a la champaño, hona la plaz, men, du zonfinement, ze vraiment enferme, ze ze vraiment pa bien, honen mal, honen mal. Bakardadea eta isolamendua, gizarteuntako problematika handia bihurtzen ari dira. Eta etxialdiaren testu inguruak oraino gogojagoa bilakatzen du, inguratuak ez diren jendeen egoera.